Velkommen til Whistleblower TV, Danmarks podcast nummer 13. Det er i dag den 29. marts 2014. Og den her podcast, den laver jeg desværre i en lidt sørgelig anledning. Og det er fordi, at vi natten til den 26. marts mistede Åge som jo øh, var modstandsmand i den øh, modstandsbevægelse, der hed Bopa under 2. verdenskrig. Åge øh, blev ret... Øh, blev, hvad det... Efter, for, efterlyst af nazisterne i 1942, og øh, var nødt til at gå under jorden, og øh, herefter blev han så en øh, del af Boba, og øh, det, som Ove har gjort efterfølgende, er jo så at fortælle om, om, om sit liv dengang. Først og fremmest skal jeg sige, at mine tanker er gået til hans hustru Lilian og, og til hans familie, øh, ikke mindst var vi rigtig mange, der var glade for Åges øh, øh, oplysningsarbejde om de ting, der foregik under krigen, og hans syn, ikke mindst på øh, den danske regerings øh, rolle under 2. verdenskrig, hvor han jo især kritiserede, øh, at efter hans mening, Danmark, øh, den danske regering, fortsatte samarbejdspolitikken, selvom den officielt stoppede i 1943. Jeg vil starte op med at øh, læse en nekrolog af Anton Nielsen inden for arbejderen, som fortæller lidt om øh, Åge og hans liv. Øh, og den kan man selvfølgelig finde på arbejderen. Den hedder Farvel til en Bopa partisan, Modstandsmanden øh, Bopapartisanen Lille John, alias Åge Stave, er død. Natten til den 26. marts døde modstandsmanden, Boba-partisanen Lille John, alias Åge Han blev 88 år gammel. Han var 19 år, da han gik ind i Boba, og han tog hele modstandskampen med frem til 1945. Som sabotør, eller som man selv kaldte det, byfornyer, deltog han i nogle af tidens største sabotager. Han skånede aldrig sig selv, han var beskeden og prøvede aldrig at promovere sig selv. Men ved hans stød har alle, som i dag kæmper for fred mod krig og undertrykkelse, mistet en af Danmarks virkelig store sønner. Et rigtigt ugennemt menneske, som aldrig gik på kort med sin ungdoms drømme og mål. Skuffelse. I 1945 og befrielsen blev for Åge, som for mange andre, den store skuffelse, som kom til at præge alt, hvad hans siden foretog sig. Det såkaldte retsopgør om besættelsestidens samarbejdspolitikere blev en ren parodi, hvor politikere og deres medløbere vidvaskede sig selv, for herefter fremstå som ridets bedste mand, de sande frihedskæmpere. I spidsen for befrielsesregeringen sat den mand, Vilhelm Bull, øh, som under krigen udfordrede befolkningen til at stikke over hans kammerater til tyskerne, den ultimative hård mod alle, alle de, der med livet som indsats kæmpede for et frit Danmark, et folkets Danmark. I stedet fik vi den kolde krig, Marshallplanen, vores lands indlemmelse i NATO, uden at det danske folk blev spurgt. En praksis, man har fuldt lige siden, når man på NATO's eller EU's befaling sendte vores land i krig. Den kolde krig har efterladt intolerance og holdningsændringer, som i nær fremtid, ændrede sig positivt. Men der har jeg nok for længst sat træskoene. Deri fik han desværre ret endnu en gang. Stort forfatterskab. Dagens Danmark, krigsheds, racisme, intolerance og fascisme fremmars i hele Europa var Ås værste mareridt. Som han bekæmpede til det sidste. Det blev indledningen til ås øh, næste kamp, kampen om historien. For som han skrev, den, som ikke kender historien, er dømt til at gentage den. På den baggrund skrev han, Noget tøvende følger ham selv, sin første bog, En smidedreng går til modstand, som omhandler tiden som sabotør i Bopa, levende og engageret fortalt. Siden, fortalt, siden fulgte et stort forfatterskab, som inddrog mange andre sider af ås liv og arbejde. Til formålet oprettede han sit eget forlag, bogpartisanen, Nye sider af hans liv og arbejde kom frem i disse bøger. Arbejde i åndssvageforsorgen, i evnesvages vel, øh, liv, øh, og som konsulent i en landsby i Bangladesh. Dertil bøger om de mange rejser i øst øh, som i vest. Han foretog sammen med sin kone gennem hele livet, Lilian. Ikke vold, men civil ulydighed Lød det gamle frihedskæmpers parole øh, i vor tid. Sige nej, smid grus i maskineriet, øh, der i var Åge og jeg enige. Samfundet er ikke indrettet på et folk, som siger nej. På den baggrund støttede han også op om øh, Fighters Lovers, foreningen Oprør og Horser Rød Studhofforeningen, da disse foreninger gik til kamp mod overvågningsdagen og de nye terrorlove. Nu er Åge gået bort, og mange af os har mistet en god ven og en støtte. Øh, vi aldrig vil glæde. Vores tanker går... I sovens stund, til hans livsledsager og hustru ærede Æret været minde Og undskyld, jeg er lidt bevæget. <tøk> Men øh, det er fordi over også stod mig tæt. Øh, jeg havde den, øh, den store ære at lære Aage at kende sidste år, da øh, jeg gik i gang med at kigge på... Øh, min egen morfars øh, rolle øh, under krigen øh, i modstandsbevægelsen. Og her var Åge en øh, fantastisk støtte, øh, og hele tiden meget behjælpelig. Øh, og jeg lavede blandt andet et program, der hedder Fascisme før og nu, øh, som man kan finde på til Frihed, øh, som er baseret på de øh, telefonsamtaler, jeg havde med Åge, med og, og, og, og de henvisninger, han han henviste til i sin bøger. Det er nemlig sådan at en smeddreng går til modstand og hans andre bøger, som han skrev under bogpartisanen, kan I finde inde på hans hjemmeside øh, Aage, og det med to a'er, a a g e bindestreg staffe.dk, altså @bindestreg staffe.dk. Øh, og der kan I finde hans bøger, og der var han meget flittig i en Facebook-gruppe, der hedder Besættelsen 1940-45, til at lave henvisninger øh, til, til alle de steder, i, hvis folk spurgte, så kunne han henvise, jamen her står der noget om General Gørts, eller her står der noget om den danske brigade. Og lige præcis den danske brigade blev væsentlig i min egen undersøgelse, fordi at øh, vi vidste ikke ret meget i min familie. Det er sådan, at jeg er, er jo vokset op med øh, en, en morfar, som vi vidste, havde, havde været modstandsmand, men, men vi vidste ikke ret meget om det. Øh, vi vidste, han var flygtet i 1942. Øh, han var 15 år, da krigen startede, og 17, da han flygtede. Øh, øh, vi vidste, at han under sin flugt fra Frederikshavn og til Sverige... Øh, var nødt til at øh, flygte sammen med en kammerat. Det er sådan, at min oldefar. Han, øh, han kommer forbi det sted, hvor min morfar boede, og ser, at de gennemruder hans søns øh, værelse, og han boede sammen med, med, med en ven. Så han får alarmeret min, min, øh, min morfar, øh, og får sagt, du nødt til at flygte. Øh, og den flugt, den skal så foregå, foregå ned fra øh, for havnen på Frederikshavn. Og øh, og her er de, øh, og det ved jeg, at min morfar havde enormt svært ved at leve med. Jeg ved ikke om han nogensinde tilgav sig for det, men for at komme af sted øh, lydløst var, var de her to unge knægte, øh, som jeg nok ikke har været med en, en, en 17 år, og, og det ved jeg, var det, der, der, der, der skamede min morfars hjerte, var den mand, som de så var nødt til at likvidere for at komme lidløst afsted, ellers var det blevet opdaget, var heller ikke mere end de der 18 år. Og, øhm, men det gjorde de. Øh, de kom afsted øh, til Sverige. Øh, min morfar flygtede rundt i Sverige i, øh, i to år. Øh, nazisterne ledte efter ham hele tiden, mens han var derovre. Den flugt, øh, den frygt han havde derovre, tror jeg, var det, der satte sig aller værst i ham. I hvert fald var det. Øh, var det det, der sad i ham til en til stød, da han ikke kunne genkende sin familie længere, og, og øh, jamen, så vågnede han stadig med de her skrig, øh, som min mor øh, kunne genkende, at han var vågnet med efter krigen. Øh, øh, så, og det var, når han flygtede fra nazisterne. Så det har ikke været sjovt at være i Sverige, øh, selvom nogen prøver at fremstille det som, at nu var man i Helle. Så var min morfar i hvert fald ikke i Helle. Øh, og i slutningen af 1944 bliver han så øh, en del af den danske brigade, som, øh, som starter op derovre i, jeg tror det er i september, jeg mener at min morfar kommer i oktober. Øh, og der øh, er de på deres højeste, øh, 5.000 mænd og kvinder, der passer på, øh, passer på hele Sydsverige. Øh, det jeg finder ud af, udover det, øh, og det gør jeg igennem en, en der hedder Børge, som faktisk har været i den samme samme og det samme kompani, som min, min morfar var i første min mor var i første bataljon, første kompani, øh, første gruppe, og var øh, var, var hvad det, forsyner for en der hedder korporal Enhus, øh, og hvad det, og, og, og Børge var så også i i første kompani. Børge fortalte mig, og Børge, Børge har en hjemmeside, også der hedder danfors.dk, som fortæller om den danske brigade, som man kan gå ind og finde meget mere om. Øh, jeg mener, han hedder Børge Albø Madsen. Børge øh, fortalte så, at øh, de indtog, øh, de indtog øh, Kronborg. Det var først bataljon, der stod for det. Øh, de vidste ikke, om tyskerne ville skyde tilbage, øh, og Gjorde det var så den 5. maj 1945. Tyskerne havde ordre til at skyde tilbage. Der lå en maskingeværsrede på ved Kronborg. Men de tyske soldater, der var i den maskingeværsrede, valgte ikke at skyde tilbage. Det var ellers sådan, at ordren var, at 1. bataljon skulle angribe. Man havde ikke nogen panserskibe. Og derfor havde man ja, juster træbåde af forskellige slags. Og... og hvis de blev beskudt, skulle de trække sig tilbage, og så skulle alle fem bataljoner så øh, angribe i, i støtte fra svenske og finske soldater, tror jeg Og øh, heldigvis bliver de ikke øh, beskudt, så, så første bataljon kommer over og kan tage Kronborg. Alle de her undersøgelser øh, er, er noget, som, som åge øh, blandt andet øh, hjælper mig med, med, med, med, med en stor forståelse af de her ting. For det var sådan, at, at, at jeg voksede selvfølgelig op i København øh, sammen med mine forældre, vi, vi boede i Vange, øh, men vi tog jo op til min morfar og mormor, som boede i Hirtals, øh, og, og besøgte dem. Og allerede for lille dreng kan jeg huske, at, øh, at når man var deroppe, så kunne vi virkelig tyskere tysker. Øh, og det var sådan, at for eksempel min fætter, som var nogle år ældre end mig, når vi gik ned på campingpladsen, så, åh nej, nu kommer tyskerne igen. Øh, og jeg forstod ikke de der ting der. Øh, jeg forstod bare, at tyskere, det var nogen, som man, øh, man ikke gad. <coughs> vi lejede i bunkerne, som ligger langs med øh, kysten øh, og, og ud mod Vesterhavet. Og, og i det hele taget, så, så blev det, at tyskerne havde været en del af krigen, det blev, det, det blev bare sådan... Normalt, øh, da jeg så i, jeg tror det er i 7. klasse, skal til at lære tysk, øh, så minder det mig om øh, om nazismen. Og det er pinligt at jeg skulle sige de her ting her faktisk, men men det er sådan at at, at jeg fik et et øh, et i, i tysk i folkeskolen, øh, og, og det var jeg faktisk ikke særlig stolt over, øh, men da jeg på HF for et femtal øh, i tysk, øh, er jeg faktisk meget mere stolt af det, af det øh, femtal. Fordi det beviser, at jeg ikke kan tysk, og jeg ikke egentlig ønsker kun tysk. Øh, jeg kan godt øh, øh, få ting i tysk, men, men, men, men jeg har simpelthen haft en modstand imod det. Hele vejen op igennem min barndom, hele vejen op igennem min ungdom, og det skræmmende er, at jeg først snakker med, med min første tyske mand, han hedder Max, øh, da jeg er 26 år gammel og går øh, på første år ud på seminaret. Øh, han er kæreste til en af mine, øh, mine medstuderende, og øh, hun holder en, jeg tror en housewarming eller et eller andet. Og øh, her sidder jeg på gulvet og taler for første gang med en tysk person. Jeg ved ikke helt, om I kan forestille jer, hvordan det er at vokse op med sådan noget, men... Øh, men øh, det har jo gjort, at jeg i dag har måttet indse, at jeg jo har. Jeg har ikke været racist, jeg har ikke havde nogen. Jeg er bare ikke givet at lære dem at kende. Øh, og det må jeg jo ændre, det billede, fuldstændig, da jeg, da, da jeg snakker med den allerførste tysker. Øh, jeg begynder at indse, at jeg har taget fejl, og, og, og bliver selvfølgelig meget mere åben. Men det er jo en, en antifascisme, eller hvad kan man sige? en, en en antinazisme, jeg har vokset op med hele mit liv, og som bliver aktiveret igen, øh, da jeg så opdager nogle ting øh, omkring 2007. Øh, fordi det, som, som, som der er øh, med Åge, øh, og som jeg er så glad for, at, at Åge og mig lærte hinanden at kende, øh, det skal siges, at vi havde aftalt, at jeg skulle lave et interview med Åge, øh, men... Den viden, jeg har, det gjorde mig meget øh, svært, at ålod øh, mig, gjorde mig klart allerede, da vi snakkede meget tidligere. Det var derfor, jeg heller ikke kunne få operation, at han var syg med en lungesygdom, og han øh, forventede ikke at have, at have lang tid igen. Og, øh, og jeg står jo med den her viden, omkring 11. september, øh, og, og, øh, og den her forståelse af, at at øh, det ikke helt er foregået, sådan, som mange mennesker tror, det er foregået, øh, og tænkte, skal, skal jeg være den person, som, som, som leverer den her viden videre til Åge? Det der var med Åge, det var svært at vide, om han havde kunne tage det, men jeg, havde ikke, jeg ville ikke tage den byrde, fordi Åge, han... Altså det interview, ville jeg, havde jeg så alligevel bestemt mig for, at jeg gerne ville have lavet her i, i, i foråret, nu når vinteren var overstået, og det kom så aldrig... Øh, I stand øhm. Åh havde han da været så, så elskværdig Og, og tilbyde at han kunne hente mig øh, På stationen og, og sådan nogle ting øh, så, så, så Det var mig der holdt tilbage Og det gjorde jeg på baggrund af at jeg havde en viden Som jeg vidste At hvis jeg laver det her interview Så gør jeg det i en kontekst Hvor jeg vil prøve At vise At de ting der skete under 2. verdenskrig, de foregår lige nu, i vores nutid, og at fascismen er rykket ind i, i, i Danmark igen. Og, øh, og, der må jeg indrømme, og det kan være, at det, det, det lyder helligt nu, øh, i, i det her program, men, men jeg havde tanker om, at, at det her, det er ikke en viden, jeg vil give vidner, videre til en mand, som ikke forventer, at skulle leve, øh, jeg havde håbet på, at han stadig levede flere år. Det må jeg indrømme. Det, det, det. Jeg er også blevet chokeret over, at han, at han ikke er her mere. Og det gør ondt. Men Over var helt speciel. Han var helt speciel. Og det, der gjorde, han var speciel, det var, at han, han kæmpede stadig mod fascismen. Han var imod krigen, mod terror. Og, og, og det kan man blandt andet se på hans hjemmeside, hvor han, hvor han, og som jeg også har læst op her i i nekrologen, at han kæmpede for øh, Horserød Studhofforeningen, Fighters and Lovers øh, og, og andre, der prøvede ligesom at udfordre den terrorlovgivning, som blev presset ned over vores hoveder i starten øh, med det påskud, øh, at, øh, at 11. september vi skulle øh, deltage i krigen øh, mod terror. Øh, det er sådan, at under 2. verdenskrig, eller før 2. verdenskrig, der, krig, der, der Hitler ligesom kommer til magten, så, øh, så er der en, kan man sige, en, en, en, der starter en propagandamaskine. Og man kan sige, det at man gør det forbudt at kritisere nazismen, det gør, at man, nu har jeg jo før i, i de her programmer snakket om kritisk tænkning, kritisk tænkning opstår i 1933, Næh, øh, skulle i 1937 i Frankfurt. Øh, og, og den snakker jo netop om, at man skal, have, man skal have viden fra flere forskellige kilder for at kunne sammensætte sit, øh, sit egen øh, hvad hedder det, verdensbillede. Og ikke bare have en ensidig kilde, fordi en ensidig kilde har, har mulighed for at være, at være propaganda Så man skal have forskellige kilder. Men, men, men det, som nazismen gjorde, det var, at, at de gjorde, at, at, at, øhm, at, at al kritik af nazismen var forbudt, og derfor fik man ikke forskellige kilder. Og på den måde så kunne, man, kunne man ligesom tryllebind det tyske folk øh, og, og få dem til at tro på den her løgn om, at nazismen var, var det nye, øh, gode, den, den gode måde at, at køre det her på. Og det startede allerede i 1943. Uh, undskyld, 1933. Uh, og, og, og jeg vil godt lige prøve lige at læse en, en, uh, en definition op fra, fra Wikipedia omkring, hvad censur egentlig er. Det er sådan her, der står, Censur er undertrykkelse af tale eller fjernelse af musik, kunst eller kommunikationsmaterialer, som betragtes som kritisabelt, skadeligt eller følsomt af en censurrerende myndighed. En censurerende virkning kan eventuelt opnås alene ved psykologiske midler, eksempel ved skabelse af gruppe, moralske eller andre pres, der virker til at holde den potentielt kommunikerede tavs, eller dog til at larme hans medie. Tilsvarende ved sværtning af kommunikatoren på en måde, så det vil være nytteløst for ham at ytre sig, eftersom han alligevel ikke kan vente ventes at blive hørt eller forstået. Sådanne med midler anvendes under tiden af private organisationer til hindring af, øh, for dem uanskede oplysninger spredes. Det, der er problemet, og, og det, det her med, at, at, at man vil være en gruppe, der går imod folk, der kommer med en anden, anden side, eller en anden forklaring, øh, er er desværre noget, som befolkningen, den danske befolkning, også dyrker i, i, i høj grad øh, i nutiden. Det er sådan, at, at, øh, at vi befinder os i to krigstider her, og det er derfor, jeg sammenligner dem. Krigen mellem 1940 og 1945 havde sin mod, modstandsbevægelse, og det har krigen mod terror også. Den modstandsbevægelse hedder øh, 9 11 Truth bevægelsen og den blev Opstod egentlig i, i, efter, i 2004 efter 9/11-kommissionsrapporten var kommet ud. Den tog 20, øh, 20 måneder at, at lave og startede først 441 dage efter selve øh, 9/11 er foregået, altså den efter september 2001. Så man forhalede altså en undersøgelse af, hvad der var sket i over et år. Så brugte man 20 måneder på at, at, at lave en rapport. Den rapport kom ud i, så vidt jeg husker, i december. 2004, og, øh, og den gav ikke de svar, som folk øh, havde. Så det, den her bevægelse, ligesom, øh, bliver, det er, at de går i gang med at, at, at, at, at finde ud af, hvad, hvad pokker er der sket, fordi der er ikke nogen svar i 911-kommissionsrapporten, som jo selvfølgelig er der nogen svar på, men den er jo et cover-up, som Ray Govern kalder den, øh, og det er tydeligt for mange. Så sideløbende efter 2004 og så frem faktisk til i dag øh, ja øh, og det fortsætter jo at der vokser en, en bevægelse op øh, at folk der stiller spørgsmålstegn til krig mod terror grundlaget for øh, for krig mod terror er jo 11. september og det er derfor at folk holder fokus på det det er også 11. september som, som inddrager Danmark i krig øh, for det er sådan at Danmark er medlem af NATO, og øh, i NATO har man noget af artikel 5, øh, den såkaldte musketeriet, og i og med, at, at øh, USA, i den 11. september, bliver angrebet, eller siger, de er blevet angrebet, øh, og Pentagon, som jo det amerikanske forsvarsministerium, øh, er blandt et af de steder, som de, de hævder er angrebet, så, er det, så går da, øh, USA i krig, det er også en krigserklæring mod USA, fordi man har angrebet forsvarsministeriet, og dermed iværksættes artikel 5, en for alle, alle for en, og Danmark bliver hivet ind i krigen. Derfor er det også en af grundene til, at jeg bruger så meget tid på at forklare folk, hvorfor at, at de skal kigge på efter september, fordi at grundlaget er simpelthen ikke til stede. Det er tydeligt, hvis man kigger på 11. september, øh, at der er nogle uligheder her. Og her, her vil jeg igen fremhæve, øh, fordi en af de ting, som, som jamen, så jeg har hvad hedder det, jo kigget meget på, og det er jo fordi, jeg har haft den... Jeg skal skulle måske lige sige, at, at den danske modstandsbevægelse, nej øh, opstår i, i 2006 og, og har så kørt videre der. Og det, og det gør de med, med, med David Ray Griffin, teologiprofessoren, som jo faktisk også skriver en af de bøger, som sælger det hele gang. Øh, også i 2004, det nye Pearl Harbor hed øh, Og, og øh, den bog er også med til, ligesom, også, han er den første akademiker, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, ved, øh, ved øh, den officielle forklaring på 11. september. Og øh, han kommer til... Øh, han kommer til København i 2006, september 2006, holder et foredrag i Den Sorte Diamant, øh, og nogle af de tilhører, der er til det foredrag, sætter den første hjemmeside op her der hedder, øh, i Danmark, der hedder 911truth.dk. Øh, faktisk også i 2006 øh, sidder der en dansk kemiker, øh, Nils Heidt, sammen med sin, øh, sin nuværende kone, der er en kæreste, øh, og ser... Øh, World Trade Center bygning 7, som er den tredje bygning i New York, der falder sammen. Ser den falde sammen, undrer sig over det, og han går allerede i gang i starten af 2007 og holde foredrag om de her ting. Øh, og og øh, det er svært at sige, om der var opstået en bevægelse, en, en slagkræftig bevægelse i Danmark, hvis ikke Niels havde, var begyndt at holde de her foredrag, som i hvert fald var vedholdende. Øh, men men det, det gør der altså, og... Øh, det? Ja, altså Nu tabte jeg lige tråd, hvor, hvor pokker jeg var hvor, hvor hen men, men i hvert fald Det er det, det, at, at jeg jo, så Møder Niels i, i 2008 Igennem de her ting her Har haft den mulighed at, at følge Niels. Niels fokus er Tårnets kollaps World Trade Center byg bygning 7 i særdeleshed Men også de to World Trade Center Et øh, og to øh, Og derfor har jeg jo også sat mig ind i, hvordan de her bygninger er bygget op. Øh, og en af de ting, som de her tårne består af, er stål. Øh, nogle siger 200.000 øh, ton stål, nogle siger 300.000 ton stål. Det skal vi ikke bare sige, at der er enormt meget øh, stål i de her 417 meter høje bygninger, som rummer 110 etager. Der er også en masse beton i men stålet er ligesom det bærende. De byggede op om 47 stålbjælker inde i midten, der varierer fra 20 til 12 cm, og så 244 udenom, 236, men der er to på hver hjørne, så 244 i det hele perifære søjler, som også går hele vejen op gennem bygningen. Og størstedelen af vægten bæres af midter søjlerne, cirka 60% af, af, af bygningen, men de var overdimensioneret bygget de her tårne, så de kunne bære flere gange deres egen vægt. Nogle siger 3-5 gange deres egen vægt. Det skal jeg ikke uh, kunne sige, men, men de var i hvert fald overdimensioneret. En af de ting, som Åge i hvert fald kunne give mig ret i, det var, fordi Åge han er smødedreng, da krigen starter, og smødedreng i 1942, og han ved godt, at jeg ved ikke, om man ved, at smeltepunktet for stål er 1538 grader, eller om han vidste det, men han vidste godt, at en almindelig ildebrand ikke kunne svække stål. Det burde de fleste, der har en, en, en, en pejs, hvad hedder ikke en pejs, en brændeovn stående derhjemme, og jo også vide, at, at de kan fylde rigtig rigtig meget branden ind i den her brændeovn, og den, den bliver ikke blød. Den smelter ikke, den bliver ikke rødglødende. Man skal op på nogle rigtig høje varmgrader, for at, at, at bare at, at, at kunne svække stå, altså få det til at blive rødglødende og falde sammen. Og, øh, for det er jo så det, som der er en officiel klaring. Men, men det kan man ikke opnå i en almindelig kontorbrand, som måske kun kommer op på øh, 500-600 grader. Man skal tilføre ild, og det er også derfor, vi kender fra de gamle smedjer, øh, blæsebælge, som blæser ild ind i, øh, i ildstedet. Så smeden kan stå øh, med sin eller øh, sin sko, øh, hestesko, eller hvad han nu står med, for den ordentlig rødglødende, øh, og så kan han så gå i gang med at bearbejde hjernet eller stålet. Og det vidste Åge godt, og det støttede Åge mig i. Åge støttede mig også i, at, øh, at jeg skulle have lov til at, at, at, at, at, at have de holdninger her, som jeg havde. Øhm, men det er desværre sådan, at inde i den her besættelsesgruppe, som, som der er 1940 til 45, er der en stor modstand imod at jeg laver de her øh, paralleller. Fordi folk vil øh, gerne jeg ud fra, bevares i en, en tro om, at nazismen bliver bekæmpet i, øh, at den bliver bekæmpet i 1945, og at de ting, vi så kigger på nu er nogle historiske ting det som jeg forsøger at illustrere er at og som Åge siger at vi skal lære af historien for ikke at kunne gentage historien øh, eller gentage de ting der er sket øh, og det var også Åges øh, øh, primære formål tror jeg med at, at, at, at oplyse os andre om de ting han har lavet det var ikke for at sætte sig selv op på en piedestal og sige øh, se mig jeg har løbet rundt for på og jeg har gjort sådan og sådan og havde et oprigtigt mål igennem hele sit liv om at bekæmpe fascismen, eller i hvert fald for sine unge år, og så frem til hans død, om at bekæmpe fascismen. Og det gjorde han ved at oplyse omkring, hvad det er, at de ting, vi har fået at vide i vores historie, øh, historieundervisning er, er pudret til, det er sminket, det er fordraget, det er øh, i værste fald øh, helt... Helt forkert øh, øh, Og det er der rigtig mange ting Der er øh, og, og derfor kan jeg også kun anbefale At man går ind og læser Ås bøger øh, Fordi Å Havde et, et mål øh, og, og Jeg havde det samme mål Og derfor har jeg til hensigt At bære Ås øh, Arv videre og kæmpe imod Fascisme Og jeg, jeg anskuer de ting, der skete med 11. september som fascisme. Fordi at det er Fordi det, som Hitler gjorde i 1939 for at kunne få en undskyldning for at gå ind i Polen, det var, at han klædte nogle polske fanger ud i tyske, tyske uniformer. Og så skød han dem. Jeg tror, det var noget af den stil, og så sagde han, at de havde angrebet en, en, en tysk radarstation, og derfor så havde, Polen havde angrebet en tysk radarstation øh, og så, så hvad hedder det øh, så havde han så en, en undskyldning for at gå ind, og det er jo så det militære angreb, som man kalder en, en false, et false flag attack øh, at man, øh, det her pro, problem reaction solution som at man skaber et problem så kommer en reaktion fra befolkningen og så giver man dem også løsningen og i det her tilfælde, der var det altså, at Tyskland var blevet angrebet. Tyskerne siger, hvad gør vi så? Så siger Tysklands, dem der har gjort det, den tyske regering, jamen øh, vi angriber øh, Polen. Og det er det samme, man har gjort med, med 11. september. Hvilket man ville kunne se, hvis man satte sig ind i beviserne. Problemet er, at vi har været udsat for en massiv propaganda, ensidig propaganda her i Danmark, som har, har, har fortalt os igen og igen, hvad det er, der er sket. Øh, men, men i virkeligheden, så er det en historie, man har solgt os, fordi den er ensidig. Og lige så snart, der kommer nogen ind og prøver at kritisere den her øh, ensidige historie, så bliver de sat i bog som konspirationsteoretiker. Og så kan vi komme i, tilbage til den her definition omkring censur, hvor at man... Man øh, tilsværter folk, man, man, man gør, at, at, at, at, at der kan ikke altså, der er ikke nogen grund til, de ytrer sig, for der er ikke nogen, der tror på dem alligevel. Øh, og det betragtes altså også som et censurmiddel. Øh, og, og, og, og, og flere og flere danskere stykker op omkring hinanden, øh, eller flere og flere danskere, fordi det bliver faktisk nemmere, og snakke om de her ting, men man støder nogle gange ind i nogle grupper, så lad mig sige det sådan i stedet for, som, som, som er hårdnakket, og som så støtter hinanden i, at det her, det skal vi ikke vide noget om, og det her, det er moralsk forkasteligt at stille spørgsmålstegn ved. Øh, men, men problemet er jo, at dem, der stillede spørgsmålstegn øh, om, hvad der var sket, og som det tog jo de her 441 dage at få den her undersøgelse i gang. Igennem. Det var jo First Responders, det var jo efterladte, folk der var overladet på Ground 20, øh, som manglede svar på deres spørgsmål. Ikke? Og når, når, når, når der så kommer en, en rapport ud efterfølgende, som ikke giver dem svar, så er det igen propaganda, når man går ud og siger, Jamen det er en hån mod offrene for 11. september, der døde jo omkring 3.000 mennesker. Lige under 3.000 mennesker. Øh, det er en mod offerne at, at grave i hvad der er sandheden jeg mener at offerne fortjener at sandheden øh, kommer op til overfladen og sandheden finder vi ud af ved at undersøge de her ting her der har ikke været nogen juridisk undersøgelse der har været en, en regeringsudpeget kommission som har nedsat øh, eller er blevet nedsat og som så har fortalt de her ting hvis man går tilbage til min podcast 3, 4, 5 så illustrerer jeg jo netop at 6 ud af 10 af de her kommersionsskrivere øh, har modsagt deres egen rapport og det er blandt andet formanden øh, Thomas Keen og næstformanden Lee Hamilton som, som går ud og siger we were set up to fail, we were lied to uh, we didn't have enough money we didn't have enough time sådan nogle udtalelser kommer de med og alligevel så står folk og tror på den her, øh, den her hvad hedder det, forklaring, som kun bliver serveret igennem politikere og masse medier. Tager man så videnskaben, som er funderet i, øh, i flere hundrede års under, øh, altså, ikke undersøgelser, men, men, empiri af, af Galilei og Newton og hvad de hedder alle sammen, Tycho Bra, som kaster ting ud fra for, eller det er jo så hvad hedder det Galilei der tænker, kaster ting ud fra, for det det, det skæve i Pita og prøver at se hvad, hvad, hvad vil det sige at noget er i frit fald og Newton der jo så, så for, forfinet den her teori og får lavet nogle, nogle formler for hvad det betyder at ting bevæger sig i frit fald og det bliver ligesom basis for naturvidenskaben Øh, at Newton laver, øh, han laver nogle love men den 11. september 2001 der bliver de her love pludselig ophævet og alle dem der så går ud og siger hey der er noget galt tårne på 417 meter kan ikke forsvinde på 12 sekunder der er ikke nogen der kan klappe der er 110 tager 110 gange på 12 sekunder som jeg har sagt før er der nogen der siger de falder på 16 Det er svært at se fordi der er sådan en stor støvudvikling men, men Så lad os sige 16 Det officielle øh, Undersøgelser siger også 12 Så øh, men, men prøv at forestille jer Det er nogle kæmpe kæmpe enorme øh, Tårn Og der er kun to fly Men der er tre bygninger der falder sammen For syv timer efter Så falder World Trade Center 7 så sammen. Og World Trade Center 7 er 186 meter høj, rummer 47 etager, har 26 stålbjergørende i midten, mener jeg der, og 57 udenom, eller nej, 24 stålbjergørende i midten, 57 udenom. Øh, og den falder sammen på 6,5 sekund. Det, der er det bemærkelsesværdige, det er, og det indrømmer man også fra officielt side, at bygningen falder sammen med falds acceleration. Hvordan kan en bygning der er bygget op om bærende elementer, stålelementer, pludselig faldt sammen i fritfærds- og acceleration. Jamen det kan det kun, hvis alle de bærende elementer er elimineret samtidig. Og man eliminerer ikke 24 stålbjælker i midten og 57 stålbjælker udenom ved at tænde en, en, en, en brand på den 12. etage i det nordøstlige hjørne. Det er umuligt, at alt kan ske inden for samme sekund så fordi ellers skal bygningen, hvis der er noget, der bliver svækket den ene side, så skal bygningen jo falde til siden. Det gør den ikke, den falder lige ned, og den accelererer med fritfald Altså er der intet, der bærer bygningen i det, den begynder at falde. Det er altså en observation, en videnskabelig observation, som man meget gerne vil have forklaret. Men det kan vi ikke få forklaret, fordi folk siger, at man tilsværter folks minde eller... Øh, at man, øh, man, man ikke har respekt, hvis man går ud og stiller de her spørgsmålstegn. Det jeg prøver at sige, det er, at vi er udsat for en massiv, massiv propaganda. Og nu er det på tide, at folk begynder at, at være tænkende, hvor de hiver mere end én kilde ind og kigger på to kilder. Og de to kilder må gerne være indbyrdes uenige. Nu er vi tilbage til Frankfurterskolen, vi er tilbage til Max Horkheimer, vi er tilbage til Jørgen Habermas om hvordan man tænker kritisk. To eller flere kilder gerne indbyrdes uenige, som man så stiller op imod hinanden. Og så bruger du dit eget videnskriterie, din egen logik. Din logik er baseret på din viden, og den viden skal gerne være så bred som muligt, men alt andet lige, så er det du ved, det er din logik. Og når du så kigger på de forskellige udlægninger, så bruger du det videnskriterie til selv at bedømme, hvad mener du er mest plausibelt. Men alt for mange er simpelthen slukket, de er bremset, de vil ikke engang kigge på, hvad det er, at 9-11 bevægelsen fremlægger beviser, for de mener allerede, at de har sandheden. Og det er på trods af, at jeg kommer med ja, syv års erfaring øh, og undersøgelser tusindvis af timer, øh, undersøgelse i 11. september og, og, og de ikke selv har foretaget nogen undersøgelser fordi de kan jo slå op i en avis eller de kan tænde for nyhederne og så kan de se hvad der er sket men hvad nu hvis det der er i avisen og det der kommer ud af nyhederne er den propaganda, der har sat dig ned i dit fængsel som gør at du ikke kigger på noget andet og hvad nu hvis at det at når George Bush går og siger, let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the events of 9-11, jamen så er der kun en sort og en hvid side sat op. Enten skal du tro på os, eller også er du imod os. Og derfor tør folk ikke at, at tænke den barriere, altså de tør ikke at tænke kritisk, men den barriere skal I overskride. Fordi det er jer der er under i øjeblikket. Det er klart med, med en løgn, øh, så har man et helt andet mål. Øh, og, og, og mange tror, at det handler om at, at bekæmpe, bekæmpe øh, araber nede i Mellemøsten. Og det gør det selvfølgelig også, fordi der er, der er en del af den her konflikt, som også er baseret på øh, indtagelse af oliefelter, øh, altså territorier med olie, øh, der er nogle økonomiske interesser, helt klart. Der er også nogle religiøse interesser øh, indspillet i det her. Men folk glemmer bare, hvad har de selv fået frataget? Rockerloven, Terrorloven, Fodboldbølgeloven, øh, Løbelpakke frihedsrettigheder, som er blevet taget fra dem hele tiden. Og det, og det er så min påstand, jeg ved også, det er andres påstand, men min påstand er, at finanskrisen, ikke var så tilfældig endda, men blev sat i værk, netop som endnu et af de angreb, der var på, på, på folksfrihed. Og den her gang var det levevisen, øh, den, den levemåde, man har. Og det vil sige, at man kunne gøre øh, hele landet bankerot. Øh, nu var det bankverden, der kunne gå ind og diktere politik, som man har gjort i Grækenland. Øh, alle lande har lagt sig fladt ned på, på, på, på maven. I USA indfører man bailouts I Danmark indfører man bankpakker 4.200 milliarder danske kroner er den første bankpakke på Det svarer til tre gange Danmarks produkt. Det er enorme summer, som man garanterer til bankerne Jeg ved ikke om man er ude i en bankpakke 4 nu eller sådan noget Men det var bare bankpakke 1 jeg snakkede om der Helt enorme ting vi aldrig nogensinde har oplevet før Man er ved at sælge ud af Danmark man har solgt ud af, af jamen, kæmpe firmaer som TDC, der havde Monopol på hele Kåre-netværket. Øh, de danske sukkerfabrikker, som man så har kunnet indføre i aspartam, det kunstige sødemiddel, i flere tusind danske fødevarer. Øh, for nylig solgte man Dong, dong som øh, er energiforsyner til, til hele Danmark. Øh, og, øh, og som som snart skal stå for, øh, Altså nu kommer der snart det her Smart Grid, det her overvågning, øh, øh, ikke overvågning, jo det mener jeg jo så også der, men, men, men det her måleapparat, det her trådløse måleapparat, der skal, skal måle din varme. Øh, øh, Nets er lige blevet solgt, standkortet, så sent som i dag kunne man se live Davidsen, den øh, tidligere russiske øh, russ, mos Moskva måske korrespondent for DR, boks over, at øh, han var blevet ringet op af et analysefirma øh, ungst studine fra, fra, fra et analysefirma som kunne se at han havde været på, på hospitalet og derfor var hans oplysninger gået videre til et analysefirma han, som han mente at det var hans, hans sygeoplysninger det er sundhedsoplysninger det skulle der ikke sidde en analysefirma med øh, den data som vi har eller den digitalisering, som vi presses ind i, den sælges samtidig videre til aktionærer, øh, amerikanske aktionærer. Øh, jeg, kan, jeg kan nævne, at jeg har nogle feriepenge, som jeg er blevet, jeg skal udbetales. Jeg kontakter Højtostrup Kommune, som er min gamle arbejdsgiver, og siger, at jeg vil gerne have mit feriekort, fordi jeg kan ikke finde det. Jeg siger, at det er, fordi vi aldrig har sendt det til dig. Vi har sendt det til dig i din e-boks. Så siger jeg, hvordan får jeg det så? Jamen, øh, det kan du kun få i din e-boks. Hvordan kommer jeg ind i min e-box? Jamen, så skal du bruge dag. Jamen, altså, hvor vi henne? Jeg bliver presset ind i det her NemID. Jeg nu, altså, jeg var lige, det var lige ved udløb. Så så jeg troede, at nu, nu kunne jeg slippe for det der NemID. Det kan jeg så ikke. Så nu har jeg været nødt til at bestille en ny kode. Øh, altså, kan det være lovligt, at man kan tilbageholde folks egne optjente penge? Det er mine penge, det er mine fair penge. De har sat mig ind på en konto, men jeg kan ikke få dem udbetalt, medmindre jeg presser mig ind i, i digitalisering. Og samtidig så sælger regeringen ud af de her ting her. Vi er blevet presset ind i en finanspagt. Vi er presset ind i en Lissabon-traktat. Der er ikke nogen øh, afstemninger. Hele tiden, skridt for skridt for skridt for skridt, bid efter bid efter bid, tager man Danmark. Der er ikke nogen nationalstat længere. Danmark er en filial under EU, og EU... Øh, kan man så tale om, det er i hvert fald, hvad jeg mener, er et, ja, nu ser jeg, der nogle op, et nazistisk projekt, som man etablerer øh, efter 2. verdenskrig, fordi at, at den plan, der handlede om, at man skulle indtage hele verden, ikke lykkes, øh, blandt andet kan man så sige, øh, på, på, på de møder, der bliver stiftet i 1954, Bilderbergmøderne, en af stifterne er Prins Bernhard af Holland altså er der nazister med til at stifte Bilderberg på Bilderberg møde Ligger man idéerne til, til det der i dag er EU der er et tysk handelsforbund som senere bliver til IF og så som bliver til EU jeg tror det er 1972 at IF bliver stiftet og så Ja, det må jeg ikke kigge mig op på, men, men det, det var bare lidt andet, der kom ind i mit hoved der. Øh, I det hele taget, bid for bid for bid, og lige nu kan vi så se, Danmarks Danmark væk imellem vores vinger øh, bliver solgt til amerikanske aktionærer, øh, folk er forvirrede, de kan se, rødder på fløj agerer på den samme måde, øh, og alligevel så er pat folk patologisk handlingslammet og siger, nej, der er ikke noget fascisme, øh, vi har det godt. Øh, og ja, vi har det også rigtig godt i Danmark. Det er ingen tvivl om det. Men flere og flere får det dårligere og dårligere. Der bliver skåret kontanthjælp. Øh, dem under 30 øh, bliver hættet. Folk uden arbejde bliver hættet. Øh, man har sendt arbejde i en den strøm i flere årtier til Østen. Øh, alle mulige andre steder. Og, og, og lukket øh, skibsværfter og, og kæmpe virksomheder, øh, sendt dan, øh, danske arbejdspladser ud af landet, øh, digitaliseret mere, flere og flere øh, ting, og nu er der bare ikke arbejdspladser til alle, og alligevel så skal den person, der så går og ikke har noget arbejde, bankes i hovedet, øh, have at vide, at øh, de er dårlige mennesker, at de ikke er noget værd. Øh, et samfund, som. som som træder på de svageste, på de laveste, som ikke har overskud til at, at, at opretholde det her sociale sikkerhedsnetværk. Det er modbydeligt at se på, hvad det er for en vej, at Danmark er på vej hen imod. Og så må man altså sige, jamen, hvem er jeg, at sidde og sige de her ting her? Jamen, jeg, jeg tror det er i hvert fald ind i, i, i politik på et meget tidligt øh, stadie, jeg er allerede i folkeskolen på, jeg kan ikke huske, om det var 7. eller 8. klasse, bliver en del af, af, hvad hedder det, elevrådet. Øhm, i, jeg tror, det er i 9. klasse, at jeg bliver en del af både pædagogisk råd og skolebestyrelsen, og der sidder jeg også i 10. klasse og elevrepræsentant der. Det vil sige, meget tidligt begynder jeg at interessere mig for politik. Jeg har altid set nyheder, jeg har altid set øh, troet, at jeg var et oplyst menneske, jeg har altid interesseret mig for, at, øh, at man opførte sig ordentligt, og der står også i mine papirer fra 10. klasse, at jeg har en en stor retfærdighedsfølelse. Der står også, at jeg ikke er bange for at stille mig op i store forsamlinger og give min mening til kende, Og det er jo så de forser, som jeg bruger nu her. Det er, at jeg er ikke bange for at sige min mening, selvom jeg står alene. Så jeg ved, at jeg har ret i nogle af de ting, jeg siger. Jeg er i hvert fald villig til at tage en debat om, om jeg tager fejl. Og dem, der udlader debatten, jamen det, de fremælsker fascismen. Og det er jo der, hvor man så kan sige, jamen, hvordan kan det være, at folk ikke er åbne over for kritik, over for øh, krig mod terror? Det er skræmmende, øh, og det er fordi, at det, de er udsat for, det er propaganda. Hvis ikke, at, at øh, der havde været noget at, at, at, at nogle finger at pege øh, af den udlænge, vi har fået, så ville man ikke forsøge at censurere modstanderne, fordi så ville modstandernes argumenter præge af, Problemet er, at modstandernes argumenter, altså mine argumenter, ikke præller af. Så derfor, så latterligt gør man i stedet for, øh, man, man, man udelukker, man censurerer. Øh, for at man kan blive inde i sin, sin, øh, sin egen verdensforståelse. Og så kan vi igen begynde at, at, at læne os op af det kognitive, som jeg havde fat i i podcast 4, øh, med, med kognitiv dissonans, hvor man bør afvise alt for at bevare sit eget øh, verdensbillede, og <coughs> bevare de diskurser, som man, man har i sit, øh, i sit samfund, øh, leve inden for diskurserne. Øh, jeg håber, at, at, at, at, at jeg kan være med til at illustrere nogle af de her ting her, øh, med det, jeg fortæller. Jeg synes lige, fordi jeg har faktisk fundet en, en lydoptagelse fra, nu snakker jeg rigtig meget, men det er faktisk sådan, at det, og den skulle egentlig have været sådan lidt tidligere i programmet, men, men jeg har faktisk fundet en lydoptagelse frem på uh, DR Bonanza fra dengang, hvor Danmark blev besat. Og her kunne jeg godt tænke mig, at dele I lige beder mærke i, det er, at det er tysk propaganda. Tyskerne kommer med noget propaganda om, at Danmark uh, har potentiale for at blive angrebet af England. Øh, og England vil forvandle Skandinavien til en, en, øh, til en krigsslagmark, eller hvad det er for det ord, de bruger. Øh, og, derfor, og Churchill, det er ham, der bliver udropet som, som den, den, den onde mand her. Og, øh, og, og derfor så er tyskerne nødt til at gå op og forsvare Danmark, og passe på Danmark. Og det snakker jeg meget mere om i det i det radioprogram, der hedder Fascisme før nu. Og vi faktisk lige præcis snakker om den her problemstilling. Derfor går tyskerne jo så op i Danmark og laver de forsvarsværker langs med vestkysten, som er bunkerne, fordi de forsvarer sig over mod England. Men i virkeligheden så besætter de jo Danmark. Og det ved vi jo i dag, at det blev til en besættelsesmagt. Det var det også, da de gik ind. Den danske modstand var i syv kvarter, altså lige knap to timer. Så der dør nogle enkelte soldater nede ved den danske grænse, og ellers så, så siger kong Christian Tine, nu, nu nu skal vi ikke angribe. Øh, og, og, og, men lad os lige prøve at høre, fordi det er jo et historisk, noget historisk radio, og så prøv lige at lægge mærke til den propaganda, der er i det her. Og så prøv at sammenligne den med krigen, øh, krig mod terror i dag, fordi der er så mange paralleller, I kan trække fra besættelsestiden og frem til nu. Og desværre er det ikke lykkedes for mig at, at, at, at åbne op for de historikere, som sidder og kigger på, øh, på jo selvfølgelig Åge, øh, og øh, som jeg tidligere omtalte, Anders Kærgaard, som også er, er barnebarn af modstands, en modstandsmand, øh, og som jeg håber på at kunne lave et interview med, øh, om netop de her ting her. Øhm, sådan nogle folk, de har jo, og, og, og Thomas Hilleberg også, som, som, som er ekspert i, Dan, øh, i Holger Danske-gruppen, er også klar over, at der er, er en massiv propaganda, der kører. Men størstedelen af de her historikere, øh, de, de ønsker at latterliggøre, de ønsker at censurere, de ønsker at ikke at blive kigget på det her. Lad os lige prøve at høre den her. Den var 4 minutter 31 sekunder, den her lydoptagelse, øh, som altså er fra. fra øh, på radioen den 10. april 1940. Abrop til Danmarks soldater og Danmarks folk. Uden grund og imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskab med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrigs magthavere i fjor i september erklæret Tyskland krig. Deres hensigt var og bliver efter mulighed at træffe afgørelser på krigsguepladser, som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankrig og England, i det håb, at, at det ikke ville være muligt for Tyskland at kunne optræde stærkt nok imod dem. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet og deres territoriale farland. De forsøgte stadig at gøre Skandinavien til krigsgueplads. Da en yderligere anledning ikke syntes at være givet efter den russisk-finske frisklutning, har man nu officielt erklæret og truet ikke mere, at vi ville tåle den tyske handelsflåde Sevas inden for danske territorialfarvandet ved Nordsjøen og i de norske farverne. Man erklærer selv, at vi ville overtage politiopsynet der. Man har truffet alle forberedelser til overraskende at tage i besiddelse alle nødvendige støttepunkter ved Nordens kyst. Århundrenets største krigsdriver, den allerede i den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheden arbejdende Churchill, udtalte det åbent, at han ikke var villig til at lade sig til tilbage af legale afgørelser eller neutrale rettigheder, som står på papirlapper. Han har forberedt slaget mod den danske og den norske kyst, og nogle dage siden er han blevet udnævnt til ansvarlig chef for hele den britiske krigsførelse. Den tyske regering har til nu overvåget denne mands forholdsregler, men den kan ikke tåle, at en ny krigsgude nu bliver skaffet efter de engelsk-franske krigsdriveres ønsker. Den danske og den norske regering har igennem måneder vist besked om disse forsøg erledes er deres holdning ingen hemmelighed for den tyske regering. De er hverken villige eller i stand til at kunne yde en virksom modstand mod det engelske indfald. Derfor har Tyskland besluttet at foregribe det engelske angreb, og med sine magtmidler selv at overtage beskyttelsen af Danmarks og Norges kongeriers neutralitet, og værne den, så længe krigen varer. Det er ikke den tyske regerings hensigt at skaffe sig et støttepunkt i kampen mod England. Den har uddukket det mål at forhindre, at Skandinavien bliver slagmark for de engelske krigsudvidelser. Af denne grund har stærke tyske militærkræfter siden i går og morges taget de vigtigste militære objekter i Danmark og Norge i besiddelse. Udover disse forholdsregler træffes der for tiden overenskamster mellem den tyske rigsregering og den kongelige danske regering. Disse overenskomster skal sikre, at kongeriet består videre, at herren og floden opretholdes, at det danske folks frihed agtes, og at dette lands fremtidige uafhængighed fuldt ud sikres. Indtil disse forhandlinger er afsluttet, må det ventes, at herren og floden har forståelse af dette. Ligeveligt, at folket og alle kommunale steder er fornuftige og har god vilje, således at de undgår en passiv eller aktiv modstand. Den vil være uden nytte og blive brudt med alle magtmidler. Alle militære og kommunale steder anmodes derfor om straks at optage forbindelse med de tyske kommandører. Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for ro og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb Så for nu af den tyske her og flåde. Den tyske kommandør, Kauppisch. Ja, der kunne man jo høre det. Øh, den danske frihed og... Hvad fanden var det, de sagde? Et eller andet agtelse, et eller andet. Men i hvert fald, så ved vi jo i dag, at det var jo ikke for at, at beskytte Danmark. danske... Øh, borgere blev, øh, blev øh, i stigende grad øh, gennemruget på gaderne. Øh, der, det, altså, det, blev værre, det blev værre og værre. Til sidst begyndte de at få bank. Øh, brunskjorterne, øh, korpset begyndte at slå på folk i gaderne. Og, og man begyndte at anholde folk. Og, og jamen, altså, så er det jo nok omkring... Øh, 42-43 at det går op for, for, for folk at, at, at den er helt galt det er selvfølgelig også i forbindelse med at, at, at tyskerne ikke vinder kan se at de ikke kommer til at vinde i Rusland og, og man stopper samarbejdspolitikken og der er mange ting i det men det, det jeg kan sige og det som jeg gerne vil sige er at der er altså enormt mange lighedspunkter på besættelsestiden fra 1940 til 45. Og så den tilstand, som vi har været i, i nu knap en tre, i 13 år. Der er en enorm propaganda, som, som, som kører ud over Danmark, og jeg og, vil håbe og jeg vil bede til, at folk vil prøve at sætte sig ind i nogle af de her ting her. Det er også derfor, det er enormt prisværdigt, at, og nu er det ikke kun Åge Staffe, jeg kan, der kan man nævne Frihedsmuseet og, og, og, og mange andre historikere, som prøver at, at, at, at fortælle, hvad er det, der skete den her gang. Øh, øh, hvad skete der dengang. Problemet er, at mange fejler i at kunne se, at det samme gør sig gældende i dag. Og hvis ikke vi stopper det her, så fortsætter det, og så er der ikke noget til at sige til, jer, kommer vi så i en 3. verdenskrig? Jamen, nogle spørger, Kommer ja netop, kommer vi til en 3. verdenskrig? Jamen, er vi ikke i 3. verdenskrig? Er den propaganda, der har imod os, som som, som tager vores frihedsrettigheder som, som, som krænker vores øh, vores øh, ja, vores, vores levevilkår og vores måde at være på vores, vores dansk, danske suverænitet øh, er det ikke en, en, en netop at være i 3. verdenskrig øh, at man, man bare ikke opdager de her ting her, at det er en, en form for infiltration, at man gør de her ting øh, jeg vil på at påstå, at vi er i 3. verdenskrig, og den startede den 11. september 2001. Øh, og jeg er meget glad for, øh, at, at, at jeg ved, at, at, at, at der er andre, der deler den her mening her. Jeg står ikke alene med den. Det kan godt være, at jeg i besættelsesgruppen på Facebook står alene med, med, med de her perspektiver, men jeg ved, at dem, der er vågnet op til 11. september, dem, der blandt andet sidder og lytter til de her ting her, Øh, og som ikke har nogen problemer med at fortælle de her ting de, de ved godt At vi er i en besættelsestid Jeg vil bede jer om At gøre hvad I kan For at Ytre jeres meninger om 11. september Øh Jeg der ved den er gal Kom nu ud over øh, Ramperne selv Prøv at, at gå ind i det der Felt Det der usikre felt Hvor I udfordrer nogle mennesker Øh, og prøve at gå dem lidt på klingen og ikke bare lade jer afvise af øh, at, at, at at I møder noget modstand fordi det vil I komme til igen og igen og igen vi er nødt til at få afsløret den her propaganda. vi er nødt til at få stoppet den her krig mod terror hvis den her verden skal have håb om at, at leve i mere sandhed Lige nu der går vi og billeder os ind, eller størstedelen af Danmarks befolkning går og sig ind, af grunden til, at der er den usikkerhed i Danmark lige nu, er fordi, at der er nogle mørkemænd nede i, nogle arabiske mørkemænd nede i Mellemøsten. Og det er dem, der skaber den her usikkerhed. Men de, de glemmer bare at kigge på, hvor mange, hvor mange beviser har de egentlig set på, at det skulle være de araber, der står bagved. Altså, hvor mange beviser har de set for, at de 19 flykabere går ombord øh, på... på på de her fly her. Altså, de har langt hen ad vejen, bare fået serveret en historie, som jo, som jo tager to dage cirka, at, at placere i medierne, men, men, men så er den også bare placeret. Ikke? Øh, og det er det, vil vi forsøger, øh, Thomas og jeg, med den film øh, 9-11, en, en selvopfyldende profeti, at illustrere overfor jer, at der gik altså, øh, der gik nogle dage, før at, det, at man, man at man købte den her undersøgelse eller hvad, undskyld, udlægning af, at, øh, at det var sådan Laden, der havde gjort de her ting her. I starten der sad Jens Navntoft, øh, kan hillingsøg øh, Thorsten Jansen, forskellige folk øh, anders hjergov, øh, forskellige eksperter, der Bo bogst i studiet, øh, forskellige eksperter og, og, og journalister og snakker om, at der er bomber ind i tårnene. Prøv nu at, at åbne lidt op, og så tænke, det kan godt være, at 9 11 Truth bevægelsen har noget øh, at komme med her. Øh, om ikke andet, så kan man kigge på det, og så kan man afvise det og sige, at det, det er helt hen i vejret. Og 9 11 Truth bevægelsens argumenter, det finder man altså inde på 9-11-truth.dk Altså 9-11-truth.dk Øh, der kan I finde argumenter, øh, masser af, af, af film, øh, lagt op i kategorier, meget overskueligt. Øh, hvad er det, når 11 tooth bevægelsen egentlig mener? Og, øh, og det vil jeg da håbe, at, øh, at folk vil kigge på, i stedet for at være afvisende, øh, også i Åges ånd, øh, i modstandsbevægelsens ånd, for det er ikke kun Åge, Bopa, Holger Danske, øh, den danske brigade, alle dem der kæmpede for modstandsbevægelsen øh, under 2. verdenskrig, kæmpede imod nazisme, kæmpede imod fascisme, kæmpede for de værdier, som vi er ved at adoptere nu ind, øh, fordi de bliver snedet ind. Vi tager det gradvist i stedet for, og så accepterer befolkningen. Men, men, øh, men, men det gør vi, og det, det, er, det er lidt skræmmende. Så, for at starte ud, hvor jeg sluttede, Kære Åge, jeg øh, er stolt over, at jeg lært dig at kende. Jeg er glad for, at du øh, ville være med til at undervise, ikke bare mig, øh, mange andre øh, unge mennesker, børnebørn af, af modstandsfolk, i hvad det egentlig var, der foregik dengang. Øh, jeg ved, at du ikke kan høre mig nu, men det kan din familie måske Din kone Lillian Som måske hører det her Eller andre Og de skal vide at Det du gjorde Dit liv Det sætter jeg pris på Og jeg glemmer dig ikke Jeg vil fortsat med at holde dit helt Du har gjort en enormt indtryk ind på mig Du har hjulpet mig med at Få Få Sat billeder og hændelser på Hvad der skete for min morfar Ting han ikke selv kunne fortælle Og øh, Og du har fået Svaret på nogle spørgsmål Som, som, som jeg havde ikke troet Jeg kunne få svar på Og for det er jeg evigt dybt taknemmelig øh, Så hvis du hører det Oppe i himlen Eller hvor du nu befinder dig Din sjæl er på vej hen øh, Så skal du have den med på vej Tusind tak, øh, og også tak til jer, der lyttede med til den her lidt spe speciel øh, podcast, som jo stod i besættelsesnavn, så stod i Åge Staffes navn. Øh, husk, at I kan gå ind på Åge Staffes hjemmeside, øh, -staffe .dk, og åge og O det skal I skrive med to a'er, øh, og læse hans bøger. Øh, en smeddreng går til modstand, øh, er den første som Åge anbefalede mig at, at, at, at læse og så kan man så gå i gang med de andre jeg har ikke selv fået læst en godt til modstand færdig øh, desværre så er jeg med en masse andre ting og, og, og ja jeg, jeg skal jo dække meget øh, mit, mit fokus er magten og magtens udvikling igennem 2000 år øh, og, og, og derfor havde jeg svært ved at kunne at dykke ned i besættelsen i længere tid i gangen men der er ingen tvivl om at besættelsen er en brik i det her, og det er en brik, der kan hjælpe til at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Tusind tak til jer alle sammen. Jeg håber, at I har nyt den her podcast her, og ellers så, så høres, eller lyttes vi ved næste podcast. Tak og den at du har.